і, не дочекавшись, поки я покладу валізу, хопить за руку і попровадить за собою до ліжка, що цього разу вона спорагло вп'ється в мої уста і не відірвиться, поки знесилена від кохання і пестощів не засне в мене на плечі. «Я нізащо не хотів гнати від себе той образ, створений моєю уявою. Я хапався за нього, мов за рятівну соломинку. Так було кожного разу, коли я їхав з дому. Я не хотів думати про повернення ні за що у світі». Ми досить швидко владнали різного роду формальності, юристи добре попрацювали над контрактом, та тож я мав ще трохи часу до вечірки. Сьогодні це було не традиційне партію, а присвячене відкриттю виставки. Я ламав собі голову, з чим в таких випадках потрібно туди з'явитись. Пляшки доброго вина і квітів, думаю, ще ніхто не відміняв. Квіти цього разу я вибирав з особливою увагою і задоволенням. Я раптом відчув собі особливе задоволення від радості дарування. Тим паче, що я, напевне, знав, як зарадіє цим квіткам дружина мого замовника. Я уявляв її розширені від здивування очі, її затамований погляд, і букет мій став щораз більшим, в об'ємі. Цього разу це було півсотні сотні білих з ледве кремовим відтінком всередині, там де щільно згортались пуп'янки, троянди. Жодного зайвого листя, жодної оздоби, стрічок, метеликів, тільки квіти і їх запаморочливий аромат, що тонким Ледво вловимим шлепом витав над ними. З жалем подумав, що моя дружина, образ якої мене й досі не покидав, не вміла так тіжитись. З її реакції я ніколи не знав, чи подобається їй те, що їй дарую. Про холоду, з якою отримувала дарунки, я списував на її стриманість. Це краще, аніж розчарування. Замість розширених від здивування очей дружини замовника, розширені очі виявились у мене. Я геть начисто забув і про букет, який так старанно добирав, і про пляшку вина, коли побачив її. Вона виглядала приголомшуючи прекрасно. Свіжа засмага була їй до лиця, Вбрана була в сукню темногранатового кольору, яка вдячна відтіняла смуглість її шкіри. Одяг у стилі 60-х. Коли жінка на мить озирнулася, вловивши чийсь вигук, то я побачив, що сукня з відкритою спиною, і це ще раз підкреслювало гнучкий стан її господині. Те, що на спині не було жодної смужки від купальника, дозволяло думати, що жінка засмагала топлес. Думаю, це було не самобите видовище. У цю мить я щиро позаздрив молодому митцеві, бо саме він мав йоване право споглядати цю красу. Жінка вловила мій погляд і радісно посміхнулася. «Ви маєте надзвичайний вигляд!» «Чи можна нескромне запитання?» Вона ствердно кивнула головою. «Що робить вас такою привабливою? Що робить вас такою щасливою?» «О, це вже два запитання!» Їй подобався мій розгублений, спантеличений їй красою вигляд. «Але все дуже просто!» Мій чоловік, вона широко всміхнулася, з її щирого усміху, з радості, що так і бризкала з її очей, я готовий був повірити, що це правда. Події останніх двох тижнів заставляли мене вірити в найнеочевидніше.